Ясен винувато усміхнувся. Ну, я прибув не з порожніми руками. Що ти привіз? Вість. Вона змусила мене гнати день і ніч і потривожити твій сон. Що ж це за вість? Чорний вепр і ернак замислили добратись до нас аж сюди. Зненацька напасти і погромити Ось як Звідки такі відомості? Відмалка. А не хитрість це чорного вепра? Ні Поглянь на отрука Сам пересвідчиться, що він не бреше І ясен гукнув у двері Введіть хлопця Два молоді вої Ввели по під руки Третього стали посеред хижі Кій взяв смолоскипа, посвітив собі і вжахнувся. Замість молодого вродливого юнака, яким пам'ятав отрока, побачив страшне розпухле обличчя, до крові покусане комахами. Крізь вузенькі щілинки очей текли сльози, і з виразок сочилася сукровиця. Посадіть його на лаву. Бо її посадили Малка на Києве ліжко, заслане кожухом. І він важко зперся спиною на смолисту соснову стіну. «Ти справді Малк?» «Так», – ледь чутно прошепотів хлопець. «Що тобі відомо про похід Ернака і чорного вепра на мене?» «Остерігайся, Кию. Вони змовилися найближчим часом, Знищити тебе і ввесь твій рід Я це вже чу Але ти, мабуть, не знаєш Що чорний вепр ждатиме Ернака день, два Або й три біля витоку Росави У холодній долині вони мають з'єднатися І разом вирушати на тебе Це була новина надзвичайна який відразу зрозумів її значення для наступного походу. Однак все ще в глибині серця ворушився сумнів: а якщо малк підісланий чорним вепром, чи це не пастка? Тому спитав, звідки тобі відомо це? Від крека, котрий не таївся, розповідаючи чорному вепрові. А той теж не боявся, що я чув, бо вже на той час, Прирік мене до страти. Скільки у чорного вепра війська? Тисяч п'ять або шість наших зовсім мало. А то все гунни, яких прислав йому Ернак. Малкові було важко говорити. З його об'їдених обкусаних уст зривалися початки слів. І зразу глухли. Дивлячись на муки хлопця, який поволі переконувався, Що він говорить правду. Коли б чорний вепр хотів Заманити русів у пастку, То не піддавав би Свого вірного воя Такому жахливому випробуванню І мордуванню. Ставало ясно. Боги врятували життя цьому юнакові, Щоб він порятував полян. Вістка, яку він приніс, давала змогу випередити об'єднання ернака з чорним вепром і обох розбити. Поодинці. Кий торкнувся розпухлої, закривавленої руки, мавка. Лягай тут і жди. Зараз прийде волх Ракша, змастить твоє тіло цілющою маззю, десь попити зілля, що вселить у тебе нові сили, обкурить димом, що віджене від тебе злих духів, і ти за кілька днів станеш здоровим. Але стережись, якщо обманув мене, помреш іще лютішою смертю, ніж придумав для тебе чорний вепр. Малк схопив Києву руку, поцілував і заплакав. «Вір мені, глянусь Богам, я сказав правду». «Погроми мого заклятого ворога чорного вепра! Убий його!»